Yes. Hej allesammans och välkomna till det 82 avsnittet av den grönvita supporterpodden på 65an. Mitt i sommaren, mitt i uppehållet som går mot sitt slut. Så var det dags att fånga upp sånt där vi tycker om och tänker på och syssla med. VSK fotboll helt enkelt. Jag Fredrik. Jag Joakim. Jag Emil. Eh, sist vi hördes var ju efter den underbara 4-0-segen borta mot eh, Kalmar. Sen blev det ju uppehåll. Eh, hur har ni hanterat det? Eh, har det varit skönt eller jobbigt? Eh, var utan fotboll tag? Ja, njutit av ledigheten har jag gjort. Eh, nej, men eh, var faktiskt på eh, matchen mot Sirius här igår. Eh, så att lite fotboll har det väl blivit. Eh, i övrigt har jag ja, eh, inte haft så mycket på fotbollare, inte kallat så mycket på EM eller någonting, men eh, dels upprätten har det blivit. Ja, jag har legat i hårträning så att jag ska orka med hösten. Och sen, ja, det har blivit en del, lite EM och sen urstrött matchen igår. Det lär ju behöva hårträning för att ta sig igenom den här hösten som är på förhand. Kanske känns som en helveteshöst men ska bli en uh, drumhöst mm, Klassiska drumhösten Nu Är det 3.0 <laughs> nu? Vad är vi uppe i? Ja. Vad, vad tror ni då? Vi, vi gick ju till sommaruppehållet med tre matcher i rad utan förlust. Två gjorda och sen liksom kröntes det här med en fin 4-0-seger borta mot Kalmar. Uh, var det bra eller dåligt för, för VSK att det blev uppehåll just där och då. Jag tror nog att vi gärna hade kunnat fått fortsätta spela några till matcher. Samtidigt var det ju där och då tycker jag. Det var ganska skönt med uppehåll, trots allt. Men det är det. Man, man blir ändå nervös för hur, ja, hur det kommer att se ut nu när vi börjar igen. Om vi kan behålla det. Liksom. Nej, men jag tror, jag tror att det var egentligen. Alltså det här uppehållet eh, ligger ju tidigt på grund av att det är ett EM-slutspel eh, och det var ju bland det bästa som kunde hända VSK. Eh, annars hade man förmodligen spelat ett jängmatcher till utan att vi har en eh, riktig anfallare på plats. Nu har vi ju chansen att kunna värva in en eh, anfallare som vi faktiskt kan ha på plats direkt eh, efter uppehållet och det är väl ja, men nästan två tredjedelar av serien kvar så att eh, på det sättet tror jag att det här uppehållet eh, och EM-slutspelet eh, har gjort oss väldigt gott. Samtidigt har vi östyn mål på slutet. Så att, <laughs> eh... ja Men det är fortfarande där vi har problemen. Va? Absolut. Det vore så väl enas som. Spontant så och det, var, det här var den liksom vanligaste kommentaren jag fick från folk eh, runt omkring mig. Inte nödvändigtvis VSK-are men sådana som vet att man själv är vsk och då på ett så här fint sätt bryr sig om hur hur det går, det är väl också ett kvitto på att vi är i finrummet att när man kommer till jobbet eller möter bekanta på stan så kan de på en gång liksom hänvisa till senaste matchen. och så, ja, men Det var ju taskigt att det blev uppehåll nu när egentligen har hittat formen. Och så kunde man ju liksom tänka lite grann men jag tror nog också att det kom lägligt, inte bara för möjligheten att förstärka truppen där det verkligen behövs men jag tror att vi har en hel del skavanker och kanske mer skavanker än vad som har kommunicerats utåt alltså, man kan ju mellan raderna märka att det är långt ifrån hela backlinjen som har tränat i full fart nu när man drar igång igen, vilket är liksom ett, ja ändå en indikation på att de kanske inte hade kunnat kört på så många matcher till Nej, så kan det vara. Samtidigt så hade vi nu i alla fall igår hela backlinjen och hela reservbacklinjen tillbaka för ja, alla sex tilltänkta mittbackar fick ju speltid. Spela Freddy igår också. Mm. Ja. ja, men det är bra för att han är den som har känts kanske mest tveksam. Spela 70 minuter som om jag kommer ihåg rätt. Han blev mm. utbytt typ samtidigt som Douglas fick Douglas fick en spel mot huvudet och blev utbytt och passat att inte någon. Ja, allvarligare skada där. Um, Douglas ryktades ju förresten bort. Um, vad tror du om det? Ja, nej men det har väl liksom legat lite i luften ganska länge och ju känns. Um, ja, givet att han sitter på utgående kontrakt och hur bra han har presterat över lång tid så är det liksom ändå en sån spelare man hade förväntat sig bud på. Jag tror väl också kanske att Douglas. Det här har jag inte något liksom riktigt fog för, men jag, men jag gissar att Douglas kanske är en av de spelarna i truppen som eh, känner sig liksom minst förbunden med VSK som klubb och engagerade det här. Jag tror att han eh, rör på sig eh, ja, på det vis som kan främja hans karriär. Det gör väl alla fotbollsspelare i och för sig, men ni förstår vad jag menar. Jag tror att han liksom har ganska svaga känslomässiga band till både lag och klubb ja nej, liksom Att han inte har förlängt den tyder på att eh, ja, alltså jag har ju svårt att se honom förlänga uttaget nu. Det, alltså antingen kommer han lämna i sommar eller efter säsongen gissar jag på. Eh, att släppa nu, då, ja, det handlar väl helt enkelt om summan. Alltså det, de siffrorna som har nämnt sen bit över två miljoner eh, i de buden som ska komma ifrån Uh, ja, Silkeborg och Rakow i, Silkeborg i Danmark och Rakow i Polen. Det är ju ganska bra summor med VSK Mottmätt. Uh, ja, upp på två och en halv miljoner har jag väl nämnt, Så jag tycker att det är jättebra summor ja. egentligen. Alltså som Men... sagt med VSK Mottmätt. Sen är det klart att alltså man får väga det mot att hur eh, viktig är han på planen för att vi ska fortsätta mm. eller för att vi ska ta poäng. Jag tycker att vi har ganska bra ersättare. Sen hade man väl säkert velat värva in en till ersättare till honom. Men jag tycker att Omit Aras gjorde det bra när han eh, kom in. Sen vet jag inte om han liksom kan ta den startplatsen. Um, ja. Där vill jag... Alltså jag tycker ju Omit har gjort eh, alltså jättebra de, det han har spelat. Och sådär. Samtidigt är ju jag liksom osäker. Jag, jag, ändå, jag ser ändå som liksom. det skulle kännas att alltså gå in och han skulle vara typ ett första alternativ. Ja, men det kommer inte att bli. Eftersom vi har ju både Marcus, Freddy och Hermansson. Hermann Magnusson. Precis. Det är alltid den där... <gör> eh, förlåt. Eh, Magnus Herm Hermann. Magnusson. Såklart. <gör> det här kommer vi få leva med ja. i all evinlighet. Ja, det, det har till det Magnusson nya... också. Ja, precis. Ny Magnusson. Eh, nej, men det är det jag menar om han... Eh, jag är ju lite inne på att budet... Pengarna det pratas om är så pass bra att vi kanske borde utnyttja det. Samtidigt är han är ju ordinarie. Såg vi backlinjen som startade igår, då är det ju han Freddy och Marke som spelar. Eh, ja, alltså Kan vi få in någon som liksom kan vara och kriga med dem och liksom vara inte, om inte gå in direkt i elvan men att vara som en riktigt bra fjärdeback liksom, då kan vi släppa. Men annars... Jag vet inte alltså, Du tror inte på Omit Aras och Isak Jönsson Som backups liksom. jag, jag gör, i, alltså, Till viss del gör jag det Men jag är liksom osäker jag, nu pratar, När vi pratar om backlinjen nu Då har vi ju eh, Fre alltså, Framförallt Freddie Marques, Douglas Och Herman Magnusson och Där känns det som att det kvittar lite vilka som, Vem som, vilka som spelar Men där känner jag mig är väldigt trygg Omit eh, Aras har gjort det bra De inhopparna har gjort Uh, jag tycker Isak Jönsson, han tror jag kan ersätta en del av Freddis uh, fysiska spel om det skulle behövas. Alltså jag har ganska stor tilltro till honom. Men det är ändå något som gör att jag skulle känna mig... Ja, jag vet inte. Om vi inte kommer in någonting så skulle nog jag vara lite otrygg ändå. Mm. Sen tror jag kanske en startelva behöver inte bli nödvändigtvis sämre med Herman, Marques och... Och Freddy på plan. Det tror jag inte. Nej, men det som äh, Douglas liksom för om en tid spelet äh, är också väldigt offensiv. Äh kraft. Det såg man ju mitt annat på urset matchen när han levererade en fin macka till Simon, Simons mål 1-0-målet 1-0 som blev matchens enda. Men man har ju sett honom ta bollen genom försvarslinjerna som så fint heter tidigare så att det är ju någonting som han har som kanske de flesta andra mittbackar inte har. Mm. Alltså Jag tycker ju att av de alternativ vi har i truppen nu blev det en mittbacks Diskussion, men då tycker jag att alltså Marcus har ju väl den som har mest av de kvaliteterna. Både vad gäller speed och förmåga liksom att ja, flytta boll på, på egen hand och en, en bra fot. Alltså, vi har ju tidigare varit inne på att man till och med skulle kunna tänka sig. Ja det beror ju på hur backbesättningen ser ut men skulle Dogla stanna så tycker jag att Marcus är ju för bra för att ha på bänken så som han har levererat hittills. Och då tycker jag att det är en spelare som man ska, ska ha på plan, även om det kanske blir en annan position då. Jag skulle mycket väl kunna tänka mig att se honom som en, som en vinge faktiskt. Jag tror att han har den speeden också. Uh vad heter det Herman Magnusson har ju annars spelat en del som mittfältare så. Ja precis. Jag, Nej men det är ju liksom lösning också. Det finns eh, ju de däremot man, så man, kan, man, kan man. vi då också ta upp att det har vi, Marcus har vi fortfarande på lån. Det ska man komma ihåg. Eh, vi har en köpoption uh, men det vet man inte vad den är på. Ja, men jag, jag tror att i båda fallet liksom Douglas Marcus liksom den ena in den andra ut om man skulle säga så så det handlar ju såklart om var klubbar är beredda att betala. Eh, det handlar såklart om vad som står i de här utköpsklausulerna. Eh, och det är ju bra att VSK har börjat liksom, sätta som standard. att Man vill liksom inte ta spelare på lån utan möjlighet att köpa ut dem också. För att vi, vill inte, ja, vi vill inte göra liksom, ta Ali en gång till egentligen. Vi vill inte Nej. utveckla andra spelare och sen kanske en annan klubb in då. Nej, men det är ju jättebra. Så det är bra. Men jag tror liksom ändå till syvende och sist så de här klausulerna och så, de får ju sitt riktiga värde egentligen först när spelaren vill vara mm. i VSK. Alltså vill spelaren inte vara i VSK, då tror jag det blir väldigt svårt då att liksom få till de där affärerna ändå. Självklart. Så att, det är väl det det handlar om med, med Marcus mm. nu till exempel. Jag menar, jag skulle tycka det var helt fantastiskt om vi kunde skriva kontrakt med honom. Kan ju också verkligen förstå om man kanske liksom givet vår tabellposition eh, mm. som spelare väntar lite innan man liksom tydligt gör det man Nej, vill. Nej men det, det skulle vara någonting om Douglas släpper och vi lyckas lösa Marcus vore ju alltså permanent vore ju väldigt fint men som sagt om det har ju snackats om ja eh, det holländska klubbar ja, utländska klubbar i alla fall som är intresserade av Marcus och då ja. kan det ju bli svårt att även om vi har optionen liksom. Men vi kanske kan eh, ta ett lite samlat eh, Silly-grepp eh, lite längre fram, eller vill ni ta det nu? Ja, jag tänkte att som vi hade börjat kan vi väl Ja, okej, köra? ni kör vidare. Fan, jag, jag vill ju prata grillspett och såna här semestervibbar, men det kanske är en bra avslutning istället. Ja, det kommer. Det är några semesterminnen, kan vi <laughs> köra det här lite senare. Ja, underbart. Eh, ja, men okej. Då har vi ju kunnat konstatera att eh, ja, vad har vi konstaterat? Eh, Mitt eh, besättningen eh, ja, är lite oklar än så länge. Eh, det riktas eh, in då om man får eh, ta Marcus och ut med Douglas. Och, eh, om, om Douglas lämnar så vill vi ha in en eh, ersättare. Det har vi väl konstaterat. Och vi kan väl säga angående Douglas också nu. Eftersom han har varit på, på liksom mediatapeten här eh, så har ju Kalle gjort ungefär samma typ av uttalanden som han gjorde angående Åslund när han var väldigt het i vintras. <går> Snart kommer det väl ut en artikel i Aftonbladet som berättar att han inte kommer säljas. Ja, men lite... Kalla har ju äh, ändå sagt att han är så viktig för oss så ska han säljas. Så ska han... han har formulerat lite annorlunda. Mm. Den här gången som jag sa han ju liksom, då, då ska det vara för väldigt stora ja. pengar och då är ju såklart frågan vad väldigt stora pengar är men, men, och det är väl en rimlig hållning alltså det är klart det finns bud på en spelare som har liksom sex månader kvar på sitt kontrakt som man nästan måste acceptera ja. Nej men det, är alltså, det blir ju en svår situation där tycker jag alltså, värdera liksom hans betydelse i laget gentemot för oss ganska stora summor men liksom håller man sig kvar på all svensk nivå så är det väl sådana här summor man kanske kan börja vänja sig med, med liksom. mm. Och ja, vid. Alltså jag kan ju tycka det är tråkigt, men det är ibland det, det sägs ju att det kostar så mycket mer att åka ur allt svenska till exempel. Mm. Och det är också sant, du får väga in i situationen. Ja. Ja. Dessutom har vi ju släppt Åslund till en väldigt bra summa Absolut. redan. Nej, men, jag, men jag tänker också lite så här att. Eh... Det, det, det som ju också ingår i ekvationen det är om vi tror eller vi, om Kalle tror att Douglas kommer fortsätta att leverera på den här nivån säsongen ut om han stannar. Och då kanske man också måste ha med liksom i, i bakhuvudet att om man själv är liksom egentligen jävligt sugen på att försvinna på en gång, då kanske det inte blir så bra under de här återstående omgångarna ändå. Och jag tycker att liksom, det har funnits en liten sån tendens att jag tycker inte han har varit sitt allra bästa jag här, här under vårsäsongen. Alltså han började bra och sen känns det som att han lite mentalt har varit någon annanstans. Kanske för att han faktiskt liksom mentalt har varit någon annanstans och liksom gärna jag vet, vill ta ett steg till i karriären no offense, men jag tycker alltid han ser ut att vara mentalt någon annanstans när han mm. spelar fotboll faktiskt, det är, men jag tycker, alltså jag tycker han har gjort det ganska Hur ser den ut utanför fotbollsplanen? Är han närvarande då? Fråga någon som känner honom <laughs> <laughs> Men ja, Om vi går vidare aha. lite i Silly så i backlinjen får man väl ändå räkna det till också eh, så har vi faktiskt värvat eh, och betalat eh, övergångssumma som inte är speciellt vanligt för sportklubben heller. Tänker på Elias Bousiane från Degersfors. Vad har vi på honom? Ja, vi, har, vi har ju det som Kalla har sagt. Han har nästan identiska löpdata Så. <laughs> som, som Simon Gevert. Gevert. Precis Det som skiljer är tydligen deras inlägg. Där Elias ska ha ett lite flackare inlägg. Och Simon Gevert har ett lite mer högre inlägg. Mm. Mm. Mm. Så får vi se om det, om det stämmer och om det kan gynna oss mm. eh, att det här flackare inlägget. Nej men som jag fattar han, han kom väl från någon skonsklubb tror jag till Degerfors när de var i allsvenskan och då imponerar han alltså utan att jag själv har sett honom jättemycket men vad jag förstått så har jag han imponerat ju redan då eh, och det var väl ändå lite överraskande kanske att han följde med Degerfors eh, ner i superettan. Så liksom på Ja, pappret känns det som en ganska klockren ersättare till äh, Gevert. Framförallt om man har exakt samma ja. löpdata och äh, le, äh, springer likadant så, så borde det vara en äh, äh, äh, äh, klockren och en bra lekkamrat till äh, Simon och äh, Daniel Ask, som vi också plockat in. Kan vi fönstret. få säga något mer om äh, Elias ja, äh, Potsian? Vad heter han efternamn då? Ja. Nej, men eh, jag menar, en, han, om, jag, om jag inte minns fel så i fjol så startar han ju ändå 27 eh, allsvenska matcher för DG eh, Det är ju det är inte så dåligt. Alltså, det visar ju att han är liksom, en. Eh, det är ju betydligt många fler eh, allsvenska matcher än vad de flesta i det här laget har. Så att det, det är väl ändå ett kvitto på att han har. Håller på den här nivån och liksom anses vara viktig. Det lilla jag sett av honom så sa på träning och sådär, så har han ju sett bra ut. Mycket fart, bra klipp och intensitet. och liksom Fin fot. Närvarande. Ja, nej, men det, det känns bra. Det känns ju tveklöst om en sån här värvning som, som är gjord och bör kunna resultera i att det blir avtryck på en gång. Ja, men det tror jag. Det tror jag kallar full koll. Det känns som att. Den hade de liksom i bakfickan. De hade liksom visste vilka som har. Eh, vilka de ville ha. Om, för jag tänker att de har liksom scoutat det. givet eh, var väl inte självklart att stanna liksom. Så att eh, han visste väl vem man skulle vilja plocka in tidigare. Och då när skadan kom så, så tog han bara den som, som han redan hade kikat ut. Eh, så det tror jag absolut. Eh, yes. Men om vi fortsätter med det som jag började på tidigare då. Med Danielas plockade in på lån. Eh, gammal så han vet vi väl lite mer om i alla fall. Det får man säga. Det kom ju som en rejäl kock måste jag säga. När han presenterades. Jag har inte hört någonting om det. Alltså så här. Kommer han spelar han. Får vi honom att prestera på samma nivå som förra året. Så är ju mitt mittfältet bättre under hösten än när det har varit under säsongen Det är jag övertygad om. Ja, precis. Ingen skugga över Patrik Åslund, men eh, Lindy har ju verkligen eh, mm. gjort det fantastiskt. Och då får han en ny i Ask. Så, eh, då tror jag att det finns eh, alla chanser att mittfältet ska kunna vara ännu bättre. sen får Jag säga, alltså, jag, vet inte, jag såg någon som hade kommenterat internmatchen att det kändes som att det inte klickade hundra på mittfältet. Jag tyckte inte eller gjorde det. Den matchen missade jag så jag vet inte. Men igår såg jag den här ursätt och där tyckte jag väl också att liksom, samarbetet kanske inte fungerar 100% så man får väl se hur lång tid det tar att få ihop det men liksom potentialen känns ju riktigt bra. Potential, absolut. Sen, sen känns det väl som att vi, vi vet ju ärligt talat inte, inte riktigt vilken Daniel Ask det är som kommer tillbaka. För menar, hans säsong var ju helt fantastisk. Alltså då var han ju Superättans eh, bästa spelare. Det tycker jag inte råder några tvivel om. Men vi kanske också ska komma ihåg att <hans>, hans, hans tid i VSK var ju liksom inte en självklar succé från, från första början. Alltså det tog sin lilla tid eh, och eh, han var tvungen att hitta sin plats- eh, och det vill också lite så det har sett ut för honom och i hans karriär mm. tidigare också. Ja, så, så. så jag hoppas liksom verkligen att, eh, att han kan hitta tillbaka till det. Eh, det. Det är liksom ändå inte en superlätt situation nej. för honom att leverera alltså, i. Alla, tidigare i sin att, karriär har han fått ganska mycket förstörda skador och sånt också. Så att det får man ändå ha i åtanke. Att det, ja, det, han har ju bara störd av det. Nu verkar inte vara men, det längre. Nej. Men, men vi, får väl säga, vi får väl hoppas att det är så att Ålborg uh, helt enkelt inte har haft tålamodet här och nu uh, och att vi kan tjäna på det att han har väldigt kort han, alla förutsättningar finns ju för att han ska kunna prestera på den nivån som han gjorde förra året uh, för som du säger första året, där blandade han ju alltså där var det verkligen upp och ner i hans prestationer och sen blommar han ut uh, ordentligt förra året. Jag förstår det så spelade han väl en hel del som högeranfallare också. Mm. Ja. Och eh, jag får för med att man där spelade lärde sig lite... Vänstervinge också. Ja, ja, men precis. Det gjorde han ett tag. Mm. Men att man lär sig lite spelsystemet, ja. lär sig lite pressen och nu kan man det. Ja. Det är det, jag visar... jag menar, det borde vara enkelt att kliva in. Eller? Ja, jag, jag tycker det. Jag, men absolut. Jag, jag hoppas det och tror att det ska kunna funka. Men min känsla med Ask är så här att han, han lever ju såklart framförallt på, på sin teknik och, och sin blick för spelet och så sin spelintelligens men det intressanta är så, min lilla hobbyspaning här ändå att han får ut mest av det också i de matcherna där han är riktigt påkopplad och intensiv också liksom i pressspelet och liksom i det ja. defensiva jobbet och där tycker jag det har kunnat vara liksom lite si och så ibland. Alltså han är som allra, allra bäst också i det kreativa och skapande spelet. När han liksom ger hjärnet och går in i, i dueller liksom och verkligen så här söker boll, söker kontakt och så. Det är alltid då han har varit som allra bäst över hela liksom registret. Men det var ju där, ja, och det tycker jag var en av de delar han utvecklade mest under förra året. Just därför, det var ju. Vet att det var ju flera liksom som. Det känns inte om han ville gå in i en närkamp under första året. Men under, an, ja, under förra säsongen, då blev han ju. Alltså, dels, alltså, dels har man det som man jobbet, han gör. Han, han, jag tror typ han sprang mest i superetten han, han låg ju väldigt långt fram i den statistiken. Ja. Jag Men det... att Linding ligger jävligt högt upp där nu. Jo, så vi kommer varför, att varför tror du att vi att honom? Vi kommer att ha två otroliga Nej, men absolut. Jag, bara, jag, jag tänker bara att det, det är ju ändå liksom ett, ett snäpp upp nu. Ja. Eh, och jag tror att det kommer bli extra viktigt för honom att vara liksom så otroligt eh, hårt arbetande mm. eh, på den här nivån. Och han har det absolut i sig. Jag hoppas bara att det faller väl ut. så. Det, det som jag har emot det är att jag har en magkänsla av att det inte alltid blir så bra när man tar tillbaka någon som har gjort succé under en period, går iväg och sen ska tillbaka. Och som sagt, det är en magkänsla. Jag kan inte ens, ta, kan inte ens hitta på ett. Komma på ett namn nu som. Liksom som exempel. Men det är den lilla oron jag har. att När jag kommer tillbaka så blir det inte riktigt... Ja, men Det är en fullt bra. befogad oro. Den, den där oron den där magkänslan, mm. den heter ju erfarenhet för man har sett det förut. och Det här är lite intressant. Vi kanske kommer tillbaka till det, men det är såna här saker som... Eh, när, när Kalle väljer spelare eller analyserar då spelar magkänsla eller liksom... Uh, det man kan känna eller tycka sig, ana det spelar liksom ingen roll. Han går ju liksom på hårda data. Det är därför vi garvar lite extra åt det här när han säger att uh, degefors uh, Elias har uh, liksom samma löpdata. Jag tycker liksom det, det är Kalle Karlsson i ett kondensat och det är hans styrka. Men det kanske ibland också liksom är hans uh, svaghet att sånt här som finns därutöver det som man kanske kallar brist på något bättre ord, så här, karaktär, inställning och sånt där. Det, det syns ju inte i data. Hur, hur ska man se om någon kille liksom, eh, kan få ett lag att lyfta sig? Hur ska man se om någon liksom peppar de andra? Det finns ju ingen data på det. Men kan ju göra en otrolig skillnad, tänker jag ändå, för vad som sker ute på en fotbollsplan. Det där är lite intressant, hur man liksom väljer att eh, ta sig an och försöka förstå fotboll. Ja, det kanske inte dröjer länge heller innan det kommer data på, på sådana grejer, men nej men visst jag förstår absolut vad du Eh, vad du menar då är inne på, för att, eh, ja, men som du säger, Kalle är ju väldigt väldigt, eh, ja, men liksom data- och driven och har liksom full koll på allt det där. Men i alla fall tidigare eh, och, och ja, men under förra säsongen eh, så, så var, fanns det lite kritik liksom kring att eh, matchcoachningen inte var eh, på topp. Eller liksom, men det, det var många som tyckte och kan, ja, det, nu jobbar jag med bakom sådana här eh, eh, jag kommer inte ihåg vad det heter, men liksom att man säger många och det fanns åsikter och så vidare Nej, men det, det, det, jag tyckte att, Vad tyckte du Jocke? Jag tyckte att Kalle kunde vara lite fyrkant i sina byten till exempel och matchcoachningen liksom satt inte där man kunde vara på läktaren och liksom känna att så, här, men varför händer inte det här? Liksom, varför byter vi inte ut den här spelaren som man ser har en dålig dag? Alltså, det kan ju hända alla spelare och jag tror att det är bra då som en liksom ledare, tränare att plocka ut den spelaren för att eh, sätta in en ny. Eh, det, det, det gäller både liksom för de på bänken som liksom står på tur att så här, jag måste ju få chansen när min konkurrent eller min ja, kollega är dålig. Liksom. Ja, och är det även om, om så att Kalle vet att den här spelaren kommer att ta eh, 50% fler löpningar in i box så kanske inte det inte spelar någon roll om man har en dålig dag eller om man inte är påkopplad. Liksom. Det, är väl kanske, det är kanske det det handlar om. Att ibland ser man ju någonting som inte syns i statistiken. Ja, men det Men, men alltså jag menar, Kalle har ju. Eh, ibland så, så är det ju så här att man också. Men det är klart att man vill ha de spelarna som man tror på på planen. Jag menar, har vi liksom. Alltså, tänk som till exempel Staterna. Han kan ju avgöra en match själv. Alltså bara genom att vara kvar på planen och sen helt plötsligt blixa till. Eh, som Taling. Ja sådana spelare liksom finns ju också så att det liksom måste man ju också ta höjd för och tänka på men, men sen tycker jag också, eller jag tror ändå man ska ha med alltså jag har också så här ibland muttrat framförallt tidigare över byten och så som Kalla gjort men jag tror ju också att det, det är ganska enkelt för oss eh, supportrar när vi pratar om hur man ska förändra matcher, då är det just det ja, men han har en dålig dag, byt ut honom eh, Kalle kanske ser att uh, ja, men om han ger uh, spe spelande de här direktiven eller förändrar det här i den där lagdelen att det kan ge minst lika mycket som att byta ut spelaren. Sen är det ju såklart, alltså, så, så, vi, står ju, vi står ju alla på läktaren liksom. då är det ju det enkla, byt ut honom, byt in vem det nu är liksom. Men det finns ju, vi ska nog vara beredda på att det finns ganska många sätt att försöka förändra en match som vi alltid inte ser. Absolut. Ja, visst är det så, men, men tycker tyck inte det också att så här matchcoachningen har blivit lite bättre nu under den allsvenska säsongen? Jo, men det är intressant. Jag skulle nog först vilja fånga upp det där som Emil sa. Att, att det stämmer att det kan bli liksom lite så här fyrkantigt coachande och liksom så här. Hang, hang him high, liksom. han är dålig, han ska ut. Men jag tycker nog liksom att man gör det lite lätt för sig genom att säga att, att det är bara det som så här kritiken eller engagemanget från supporterna består i. Jag tycker nog också att det handlar rätt mycket om. Vi har ju en väldigt tydlig spel, som vi ju tror på och som vi ju följer väldigt konsekvent men det man väl har känt i en del matcher är ju att när den inte har lett till liksom tydliga målchanser eller liksom ett tydligt tryck så har vi inte riktigt en plan B det är ju liksom ett annat exempel på att säga att matchcoachningen kanske har varit svag att vi har liksom fortsatt på det spåret man kan ju liksom tänka sig då liksom såklart en liksom så här, liksom viss omdisponering på plan. Man kan kanske också liksom precis mot slutet av en match. Jag menar inte att vi ska överge vår spelidé liksom på något fundamentalt vis. Men om man jagar mål till exempel och spelet går i stå. Vi kommer inte runt på kanterna längre. Eh, ja, vad fan. Då kanske man får göra det liksom old school. Eh, lyfta långt, liksom fyll, sätta in... 4 4 2 Nej men fan, helt enkelt bara överbelasta boxen, ha mycket trafik mm. där inne och så liksom kan man då mata in liksom fem jävla långbollar och så kan Isak Jönsson liksom begå drop mot någon så att någon kan toffla in en boll. Nej, det kan jag göra med. Liksom. Och, och det har vi ju liksom inte sett så mycket. Nej. av. Äh, men sen och, får vi, ja. Ja. Nej, men och det där, det kommer jag ihåg från liksom tidiga tiderna när Kalle tog över. jag tror att det var Eh, när vi mötte Bromma-pojkarna eh, och vi, vi försökte liksom fortsätta rulla ut från eh, ja, men från målvakt till backlinjen eh, jag kommer inte ihåg exakt vilket år det här var men man märkte liksom att Momentumet i matchen när vi gjorde det. För vi klarade inte helt av det att stå för vi hade liksom inte satt hela vår spelidé. Eh, så att det var liksom så här. Men man stod där och bara kände med snälla slå långt. Eh, ni måste liksom få bort bollen från farligt område. Och mycket riktigt, efter några minuter så fick vi mål i baken. Bara för att vi liksom hade fortsatt nutt med vår spelidé som vi så här trodde på. Eh, men man kan ju också liksom föra då det argumentet att se vad den har tagit oss. Mm. Att, att göra det liksom hela tiden, att tro på det man gör och hela tiden bara fortsätta är ju också ett ganska framgångsrikt. Det, det här är ju gnäll på hög nivå mm. i, i så mått. Liksom att, alltså jag, Kalle Karlsson är ju liksom... Man vet precis vad man får. Man vet vem man är. Och man får något väldigt, väldigt bra. Och i nästan alla fall så är det ju bättre... Att man följer liksom en idé eller ett koncept till 100 procent. Även om man liksom tänker att ah, men fan, det kanske inte är det ideala sättet att gå tillväga på. Men om man gör det fullt ut, då blir liksom utfallet ändå ganska bra. Och det är väl det vi har sett. Så jag menar, det, här, det, det vi pratar om nu handlar inte om att jag tycker att eh, vi ska ändra på honom egentligen. Utan det är liksom, fan, mer ett. Ja, Eh, vad, vad som kan skapa frustration och det som ju eh, handlar om det engagemang man har. Och... Nej, men alltså, jag kan också hålla med om det du sa nyss, det där, om att, eh, ja, men att lyfta upp en typ mittback i slutet. Det har ju jag också känt att tog det inte lite väl eh, lång tid i vissa eh, så, så liksom det vi som så Det har vi ändå gjort. ja, ja absolut. Men jag menar, ibland känns det som att vi har gjort det när äh, äh, liksom, äh, siffran kommer för antal tilläggsminuter. Vi kanske kunde ha gjort det tidigare. Men det vill säga att just, det, just, just den här säsongen tycker jag blir så speciell. Äh, när det har varit så tydligt att mm. spelet tar ju lätt fram till målchanser. Jo. Äh, det är liksom. Jag vet inte, alltså, skulle vi lyfta längre skulle vi då helt plötsligt göra mål Nej, nej jag, jag, jag, jag, jag håller med, det, det är ju speciellt liksom. men, men likväl har vi inte poäng ja. när det är fem minuter nej. kvar av matchen, då måste vi till viktprismed försöka få en poäng med oss eh, men, visst, men, men det fina med det här är ju att eh, jag tror ju eller vet ju att eh, Kalle Karlsson skulle ju älska att ta den här diskussionen, skulle han sitta med här så skulle han ju liksom eh, tycka Aha. att det var befogade frågor men han skulle också förklara för oss varför vi har helt fel och det, det är liksom Ja, vi <laughs> Vi jobbar ju inte så, det här är ju en supporterpodd. Ja, uh, är... Så kan vi köra ett specialavsnitt bara om Palmemordsutredningen. Ja, det är också. Vi ja, kan ju börja med hur blir vi blev kvar allsvenska. Nej, ja. men jag säger lite det. För här, eh, vi börjar med att snacka om hur, hur vi hanterade abstinensen under uppehållet. Just eh, och jag var... Eh, ja, första träningsveckan du låg igång då, då jobbade jag hemifrån och var nere och kollade på på en eh, träning eh, på lunchen och det var fint och eh, det var liksom eh, jag blev lite rörd av hela den där förmiddagen för att eh, det var det var liksom så dels var det liksom en bra träning och bra fart och man märkte att spelarna var jävligt sugna på varje gång igång och det var bra stämning på plan eh, men man märkte också att eh, i spelartruppen så fanns det liksom en slags här längtan efter den här interaktionen med supportrarna liksom, de, de morsade och ja, tyckte det var kul att folk var där och ville så här, växla lite ord och sånt där. Och, och efter träningen då kom liksom Kalle ut och så här, blev ståendes länge och pratade med mig och ett par eh, engagerade supportrar till och fick ja, men, du vet, den här, precis den här typen av saker vi har dryftat nu och sånt där som vi kanske pratar om när vi räcket efter Värnamo-matchen och sådana saker. Vad ja liksom den typen av diskussioner han, han tog och gärna liksom så här utvecklade. Och det, det liksom är ju så här något fint. Det visar liksom både på engagemanget för fotbollen men också engagemanget för, för VSK. Och då till exempel på den här frågan så här, varför liksom försöker vi liksom inte göra såna här saker som att lyfta långt eller bli liksom lite mer cyniska, då kan han bara säga men jag tycker inte vi har material för att spela på det viset liksom. jag tror att vi ska bli straffade om vi börjar slå den typen av långbollar ja. och så där håller du liksom på och så är han liksom att så här möta argument för argument jag har inte alltid med honom, men det är fint att han är beredd att göra det Ja eh, Jag håller med, det, det låter som en väldigt eh, trevlig förmiddag han hade, eh, blev bjuden på grillspett också, nämnde du det Nej men det var apropos att bli lite rörd så efter att det här liksom säkert halvtimmes långa samtalet med, med Kalle som väl i grund och botten kan sammanfatta som att eh, jag tror på känsla, han tror på statistik så sa han, förresten, Femin grillar åt oss alla där nere kom här ner och ta ett spett, ni också eh, och jag menar det är Fan, ändå jävligt fint att det kan vara så. Där var härlaget och damlaget och eh, de som jobbar på, på kanslit som satt i, i skuggan en, en varm sommardag och eh, smällde i sig goda grillspett tillsammans med några supporter som hade dröjt sig kvar. Det är ändå sånt eh... Det är därför svensk fotboll är så fint. Ja men det får man fan ändå säga. Det skulle inte hända på så många ställen i världen i första divisionen. Nej, jag håller med. Eh, fina adot, men eh, nu behöver vi i podden ta en liten kisspaus så att eh, vi är snart tillbaka Yes, nu är vi tillbaka från vår lilla paus eh, och eh, vi tänkte vi fortsätta med eh, sillesnacket eh, helt enkelt eh, även om du lär lite fina eh, utbroderingar där eh, eh, men vi är fortfarande kvar på vilka vi har värvat in under sommarfönstret och där har vi eh, Carl Gunnarsson kvar att nämna från Engelholm Ja, precis. Han blev ju klar redan i vintras och skulle väl gå klart gymnasiet nere i Ängelholm, men är nu på plats hos oss. Jag har central mittfältare så jag förstår det, som man jag tror Kalle nämner att man ser, såg honom lite grann som en Åslund ersättare just när han värvades i alla fall och men det enda jag har sett var honom igår när han fick hoppa in mot uh, Sirius i utkött uh, träningsmatchen. Mm. Eh, jag tänker i alla fall att man ser liksom det som en eh, ersättare på sikt. Är det liksom en... Eh, ja, absolut. Ja, ja, ja, ja, spelare ja, som där skulle ha varit ja. Ja, eh, men som, man är, som, man, som man tror kan slå igenom eh, framöver. Eh, så att vi ska väl inte liksom förvänta oss att han går in i eh, en start startelva och dominerar allsvenskan. Nej, Även om man alltid kan hoppas. Ja. Kan dig så kan väl... Kan precis Lex dig. Ja, men verkligen. Eh, men sen så vill jag ändå bara säga att vi ska prata lite om det så här stora. Eh, känns det känns som... Det är lite som elefanten i rummet kan jag tycka. Ja, men så här anfallspositionen. Där har det ryktats en hel del in och det känns... Vi var inne på det tidigare. Vi måste, det känns som att vi måste ha in någon där. Ja... Vi kommer nog inte ifrån det, Nej. är ju känslan. Nej, vi kan väl, till med, vi kan väl liksom ringa in det lite grann till och med få börja att peka ut vilken position det ska vara. För att ibland i diskussionerna... Vi har ju ändå ett slags tre-man-anfall. Mm. Mm. Och ibland i diskussionerna så har det hetat att ja, liksom, får vi in liksom en bra tia så är det inte så viktigt med en central spelare fast... <coughs> Alltså jag tycker det känns helt glasklart att det, det är liksom en central jävla boxspelare mm. vi ska ha. Ja men det tror jag, alltså grejen är, att, är det, det, det, vi, det är det ja, vi måste liksom ja. verkligen Samtidigt söka. Jag aktivt. tror ju liksom, skulle man ha gått för nu är det tydligt att det verkar vara en eh, central anfallare man, man är ute efter och det känns ju klart vettigast men jag tror ju också eh, alltså kanske framförallt här, den här vänster vänstertian det. där mm. Offja, Åslund, Alinvi där har vi inte fått ja, nu gjorde ju Alinvi två mål när han fick hoppa in där mot, eller när han spelade mot Kalmar Jag tyckte han var riktigt pigg i ja. ursätt matchen också men... ja det, gör han. det känns som att han börjar uh, komma in i det mer och mer <laughs> Nej, Men jag tänker, alltså, hade vi börjat få någon som gör poäng för andra positioner hade det nog kunnat Gör en del också. Sen tycker jag väl ändå så här, både så här inför säsong, om man tittar på vår eller försäsongen och ja, kuppen och så där så tycker jag att eh, Diabate tar steg och det känns som att han kommer spela mer. Han kommer ja, det, det är mycket möjligt att han liksom så här ja, men liksom går om Jabir i he, hierarkin. Tyvärr tycker jag att man har sett väldigt lite av det i Allsvenskan. Eh, mm. jag, hade, jag började bygga upp förhoppningar för jag tyckte att han gjorde bra prestationer. Men i, i Allsvenskan har det sett så där ut. Jag tycker dessutom att det över tid har blivit ganska tydligt att vi är ett ganska mycket bättre lag när Jabir spelar istället för eh, nu har ju, alltså, Jabir måste ju också... Göra mål helt enkelt. Men vi har, det är ett helt annat sätt hur vi klarar av att skapa målchanser och hålla i bollen där uppe när han spelar. Mm. Eh, Men jag så. tror nog fortfarande att eh, vi behöver liksom ja. ha in någon på den här nio positionen då, som, man, ja. som man kallar. Och det är ju så det kommer. Sen tror jag, liksom, eh, det till att, jag tror ju både det var att jag blir en liksom mer inom in någon, någon form av normal värld hade kunnat gjort ett par mål till här. Så dåliga tror jag inte de är. Men ja, jag, jag, jag tror vi behöver ännu bättre om vi ska ha chansen att uh, hålla oss kvar. Mm. Uh, Kallar har vi också varit ute i uh, ja, men sponsorgrupper och uh, ja, men andra liksom forum och försökt eh, vad man ska man kalla det, resa pengar för att, för att kunna värva eh, en nya för det har man varit tydlig med att man ändå vill ha in. Eh, det har ju ryktats lite om, om, om en holländare från andra divisionen. Eh, det har ryktats lite om, om Andreas Helmersen från Sund eh, eh, som vi ska bli blivit erbjudna. Eh, ja, lite smårykta som man ser från Nordic United. Eh, vad va, va tror ni? Vad kommer vi ta in någon och vad va, varifrån kommer vi värva? Ja, eh, jag tänker vara fräck och backa bandet lite först innan jag spekulerar kring konkreta spelare. Det, det är ju helt klart så att det är inte bara våra centrala anfallare som har underpresterat vad gäller liksom målskyttet under, under vårsäsongen. Eh, utan det tycker jag gäller hela liksom den offensiva mm. linjen. Men både Åslund och Simon mm. har ju liksom bränt riktigt bra lägen. Kanske inte lika bra lägen som, som, eh, som Diabata har lyckats bränna. Men, men till syvende och sist så har vi ju kommit till så många lägen centralt. att det Om vi ska peka ut en felande länk så är det ju liksom en riktig jävla ja. sniper i straffområdet. Så att... <clears throat> Vi har liksom inte så mycket, vi har, vi har, vi har ingen tid att köpa oss längre, Nej. utan vi måste ha någonting som förändrar utfallet av det liksom ganska bra spel vi har haft omedelbart. Det är ju så som liksom den krassa verkligheten ser ut, och då är det ju, vad, vad kan man göra liksom största möjliga skillnad omedelbart? Jo, då är det på den positionen. Mm. Så, så det måste man ju liksom reda ut. Och sen kan man ju hoppas att någon annan kan ta ett steg under tiden, men ja, det här är ju krast och Viktigt. Eh. Sen på vem det ska vara det har fan ingen aning om. Jag kan väl bara säga att jag vill inte att vi ska värva spelare från Nordic United. Alldeles oavsett. Nej, det, kan vi det känns vara. som en klubb vi ska undvika. Mm. Uh, jag vara jag vara tror igenom. inte heller att det är... Alltså min känsla ja, det man har fått av från Kalle och sådär är väl helt enkelt att alltså De känns som de siktar på någon som de tror verkligen ska kunna leverera direkt. Och det är ju också uh, ja, väldigt viktigt. Allt annat vore ju absolut. Ja, exakt. Ja, men liksom, som det där Massi är ju ett namn snarare för framtiden. Uh, och sen det är, så det, ja, det är jättesvårt att bedöma spelare liksom, som uh, gör det bra i andra divisioner som man aldrig har sett. Det, uh, det är klart, alltså, det, det blir en annan just inhemskt har vi ju värvat bra liksom så här, när vi jobbar bredare utifrån. Då, då blir det ju också mycket svårare, för där har vi lite sämre egen koll, känns det som. Liksom så här. Så det, det, ja. Ett annat and som har nämnts också är Victor Granato. Halmstad har ju också värvat och eh, liksom gjort det bra ja. hos eh, oss tidigare. Absolut. Jag menar, vi är väl många som har sagt redan innan det här kom på tal att tänkte det här VSK med, med en Viktor mm. Granat i den form han var hos oss innan han försvann. Eh, det var, ja, Vi var ju inne på angående Ask att det inte självklart att det blir succé när Nej. man kommer tillbaka men eh, han är ju en spelare som har de egenskaperna som verkligen passar in i vårt spel. alltså Dels om man tänker på vilken spelare han var hos oss men sen har han ju, tycker jag ett rörelsemönster och en, och en liksom löpstyrka som är otroligt värdefull i det mm. pressspel vi har. Eh, där jag hann, till exempel, om man skulle ställa honom bredvid Jabir ju verkligen gör att vi kan det känns här som att när Jabir spelar, då kompromissar vi ju lite med det pressspel ja. vi egentligen vill ha. Eh, med Granat skulle vi inte behöva göra det. Jag har ingen aning om det är realistiskt, men jag skulle, jag skulle ja. välkomna det. Ja, ja Absolut, jag var med. Uh, jag tror alla, liksom där finns alla förutsättningar för att det ska kunna flyga uh, han har ju dessutom, även om det inte är så här han har inte Östint, så gjorde han ju helt okej okay med mål i Halmstad uh, förra året i allsvenskan och har väl gjort ett par i år också mm. så uh, mm. men sen, sen är väl jag frågad, det beror på, jag vet inte ska han ja, det, där beror väl, tänker jag, det beror på lite så här kontraktslängd och och sättet, jag, jag, jag tror inte vi vill, in, det är ju det, jag tror ju, alltså man har ju klubben känns ju som om de ska göra en större investering så vill de ju också på något sätt kunna sälja vidare. Jag är inte säker på att man plockar någon för gammal Även om det är en spelare som skulle kunna leverera direkt. Nej, det här är ju vad. Jag förstår. Och det här är ju vad klubben har sagt att ja. ska vi göra en investering så. Men, men, men frågan är, vad, vad betyder det konkret också? Alltså. Ja. Eh, jag tänker nog ändå att alltså det är klart att vi inte ska pantsätta oss. Vi ska inte vara dumdristiga. Men eh, givet var vi befinner oss, givet att hur signalerna har varit. Eh, kring publiksiffror och intäkt på marknadssidan eh, givet Åslund-försäljningen så tycker jag det finns all anledning att avsätta en rätt ordentlig summa mm. för att försöka säkra upp kontraktet. Och då menar jag att det finns anledning att göra det också om det skulle vara ett lån som gick in och levererade. Liksom ett, ett dyrt lån där man får ta liksom en, en lön som är mycket högre eller att man betalar liksom rent av hyrspelaren eller liksom mm. vilket uppläggning det nu kan vara. Eh, det tycker jag skulle vara befogat. Mm. Mm. Jag hoppas också så här att eh, klubben tänker det. Och det känns väl inte så omöjligt Prodel var ju ingen ungdom när han kom in och räddade oss för ett Nej, par år Nej, precis. Jag tänkte också. precis på honom också. Men jag skulle vilja hålla fast på det. En, en. en sak du sa, Emil, ändå som jag, som jag tyckte var smart. Ja, som jag tycker var smart, som jag tycker är viktigt att, att hålla fast vid. Jag, för jag tycker att du säger smarta saker hela tiden, men, men det är ju onekligen det här att eh, vår liksom <här> den sportliga sidan i klubben under Kalles ledning har ju lyckats väldigt väl med att få ut mycket när man har plockat eh, svenska spelare. Alltså, mm. Douglas, Lindej. Hermansson. Ja. Den listan går att göra ganska Herman bra. Ja, ja, ja. Ni vet vem jag menar. <laughs> Herman. <laughs> eh, det det liksom Hermann. Där är det liksom ett ja. utfall som är väldigt imponerande. Eh, om man då ska vara lite petis får man ju säga att utfallet vad gäller de internationella värvningarna har ju inte varit så himla briljant. Ja, där skiljer det ju sig ganska ja, mycket Ja, men vi är... kan ju fan, man har ju för förträngt vad han hette den här gigantiska polacken Pavlege. Ja, just det. Ja. Och det har... sig var helt okej. Okay. Oh. Mm. det var ingen katastrofvärmning. Eh... givet att han var dyraste truppen var väl en jävla katastrof. Ja, men det är allt sånt där man måste alltså, så här... och, ja, men, okay. och, och, och sen har vi då liksom eh... Kolebali, mm. vi har Diabate och vi har också i någon utsträckning kanske, jag kan aldrig uttala hans namn Matteo Alin Alinvi Alinvi, Alinvi. Har inte heller varit en, liksom, en, en full träff givet hur det, hur det lät på förhand ja. i alla fall även om man sprattlar till mot Kalmar och det här är ju inte ett sätt att hänga de sportligt ansvariga det är ju liksom ett sätt att säga att det är jävligt svårt att mm. träffa rätt där och då kanske mm. vi måste gå på någonting där vi verkligen vet. Att de ja. som kan leverera i den här miljön. Vi har träffat rätt eh, Freddy till exempel. alltså Utan honom så ja. att vi hade vi inte varit på den här mån. Vi ja. Men är inte Freddy undantaget som bekräftar regeln? Vilken liksom sån här långväga värvning har liksom gått in och blivit det vi hade hoppats på förutom Freddy på de senaste Nej, men alltså, jag tycker väl så här... Jag Kort sagt, i det här läget har vi inte råd att träffa nej. fel. Nej. Det måste nej. liksom vara nej, nej, någonting. Alltså, det har... Sen tycker jag inte alla... Jag tycker inte resten förutom eh, Freddy har varit direkt dåliga. Men det är, men, inte, det är inte poängen, givet vad ja, det kostar ja. och liksom, men det är ju det vi, hur det har sett ja. upp på pappret. Men, men det, där är det också intressant. Alltså, för det, eller jag vet inte, men det har man ju fått höra i ett par år, att det brukar vara lättare att jobba, verba, alltså, både lättare och billigare att värva vissa utländska spelare också. Det tror jag det. Jag frågar mig Vad jag tror att vi kommer göra det här sommarfönstret så kan vi plocka in någon utomlandsifrån för att ja, jag tror att det både är lättare och billigare. Så, och jag tror att Kalle kommer hitta mer rätt. Jag tror att det, jag tror att det är det för att liksom de utländska ligorna har ju inte så här sitt sommarfönster utan de har ju sitt eller ja, det är ju fönstret för dem också såklart, men det är ju liksom det är mellan säsongerna, stort... Precis, det är mellan mm. säsongerna. Eh, så att det är alltid svårare liksom att värva då från Sverige det kostar, ja, de måste, måste köpa loss eh, och det, det, ja. det så. Så, så om man frågar mig vad jag tror liksom, så, så tror jag att vi kommer äh, plocka någon äh, från äh, någon som någon liga som ja är mellan säsongerna. Det, det är vad jag tror. Det är min, där lägger jag mina pengar. Det skulle ju också kunna vara en svensk spelare som spelar i en sån liga. Ja, så det alltså skulle en, absolut alltså en spelare som på något vis vi vet har presterat i, i, i all svenskan eller på den här nivån. Men, ja, men jag, jag, jag kollar lite grann på det nu när för i andra det andra året. Du har gjort silly research. Ja, it it... Take us away Emil. <laughs> det är lite av det jag jobbar med. Äh, har men... vi någon jingle till det här segmentet? <laughs> Ja, det får vi ordna till nästa avsnitt. Du, du, du. Men, nej, men liksom, för i år är det väl andra året idag när det är ett längre sommarfönster i Sverige. Så jag, förstår jag tror det är uppe ett enda från idag till 26 augusti. Mm. Andra juli. Ja, där har vi... alltså det blir intressant att se hur man tänker för jag så att vissa spelare som vi väldigt gärna vill ha har kanske inte VS, alltså utländska spelare har kanske inte eh, VSK som högsta prioritet och då det skulle vara lättare för oss att värva då i slutet av det här fönstret men jag vet också att så här, där 27, då är det typ då är det 10 omgångar kvar, alltså det är åtta omgångar fönstret det blir intressant att se hur man väger Eh, möjligheten till att värva någon mot att få mer alltså mer exakt vad man vill ha. Ja men så är det verkligen och det, där har vi nog också förmodligen svaret liksom till varför det inte har signats någon än. Mm. Ja, fönstret har inte ja. öppnat förrän idag. Eh, så att eh, och det är nu det börjar komma igång och flyttas på lite spelare och då kan det bli spelare över till oss också. Men givet hur vi lägger till i tabellen så kan vi ju inte vänta till slutet av augusti när vi signar. Absolut. Utan det, må, det måste ju vara något som kommer in och liksom idealt sett ska kunna bidra från och med, ja, allra helst från och med den åttonde juli. Mm. Det tror yes. jag inte jag på. Men, nej, nej, det, nej, det tycks nej. ju allt mer otroligt med tanke på att det är den andra juli idag. Men, men man kan väl i alla fall vara klar på att man gärna ser den när in under juli månad. Ja, det får vi hoppas på. Ja, herregud, eh. vi har hunnit spela fyra matcher i juli månad. Ballin vi står på tio baljare. Ah, vi längtar efter sommaren. Yes, eh, och eh, om <går> vi skulle gå lite vidare. Jag hade tänkt göra en fin segway där när jag nämnde att vi skulle... Eh, Värva från en utländsk liga och gå in på eh, de vi eh, har skickat i det här fönstret. Så får man väl mer eller mindre säga. Men eh, Ali Kolobali till exempel. Det lär ju faktiskt ha kostat kanske en liten slant att bryta hans kontrakt. Så att han är fri. Och åtminstone under någon månadslön extra ja, kommer jag tänka att han... Jo, det, alltså det är väl klart. Men där, jag vet inte om man ska specifikt titta på de månadsledare vi betalar där vi betalar liksom nu när han lämnar. Eller om vi ska kika på... Han ja, exakt. Alltså, vi har ju också han har varit här ett år utan bidragit på planen i stort sett. Vi har ju också skickat Patrick Åslund till Djurgården. Ja. ja men precis, det har vi lite nämnt men så jag tror inte att det blir någon större tapp. framförallt inte den får in ASKU. Hoppas att han och Linde liksom får upp samarbetet men sen tror jag att det kommer funka. Känns som det var en bra grej trots att jag var jävligt arg i alla sammanhang, ja. också i den här podden men så får man väl säga att om, om de här summorna som har nämnts stämmer så var det bra eh, nu är han väl, blir han väl landslagsmässig i Djurgården på en gång ja. då men nej, men alltså, jag, jag tror jag absolut att han kan fortsätta utvecklas i Djurgården det är inte det, hoppas det, inte <laughs> men jag, alltså, det känns inte vi står ju inte och faller med honom nej verkligen inte eh, jag, tror, och det jag liksom, tycker det var jättebra för och det, är liksom, det tyckte alltså, jag från dag ett eh, ja. eh, sen har vi också gjort det som Julius Johansson till och då på lån skulle man nämna för. Eh. Mm. Ja, det har vi liksom inte sett direkt i. Nej, action, han har ju, det... ju varit skadad i stort sett sedan han kom. Ja. Och gjort två, tre inhopp nu på slutet. Jag är ju egentligen lite spänd på honom. Alltså, det känns som att han är ingen ålder och levererar ändå 30 år. Alltså, det hade varit kul att se honom mer. Men sen tror jag egentligen, att det är väl ganska perfekt att han får, om han får liksom spela Vara ordinarie förhoppningsvis, i oddivald. Och liksom får ja men få speltiden så vi har ju vi har väl ett par år kvar på det här kontraktet gissar jag så att mm. ja, men det blir inte så mycket och det lämnar kanske lite löneutrymme och plats i truppen överlag liksom. mm. Jag är inte säker på att vi frigör så jävla mycket löneutrymme Nej, jag, på jag tror en inte handlar, det handlar om Jag tror inte det handlar om Det är väl en tanke på att det här utvecklar spelaren och ja. på sikt kan han då Jag tror att vi tar en del av hans lön och exakt, ja, ja, Jag exakt. tror inte de betalar hela men Nej. jag tror jag andra sidan inte han under mycket här heller. Nej. Så att. nej. Eh, så eh, ska vi snabbt bara liksom också prata lite om eh, efter uppehållet nu här eh, så kommer ju spelas matcher. matcher? Ja, eh, som vi inte <laughs> har varit vana vid på en månad. Eh, vi har gått in i semestermode. Hur gör säga. man? Ja exakt. Eh, två hemma matcher i rad. Det eh, först ut häcken hemma. Eh, inte en jättelett hemma match får man väl säga. Nej, det, det är verkligen ingen lätt match även om ju Häcken väl tillhör de lagen som väl har underpresterat givet förväntningarna, eller? Ja, eh, visst, man har väl höga förväntningar på dem, men eh, nog är de bra alltid. Eh, man kan inte direkt räkna med tre poäng skulle jag i alla fall säga. Där är klart, det kom ju två, ja, tre gånger förra året och Ligger ändå sexa så det är ju klart Det blir tufft motstånd Jag ser att de trivs ganska bra på Konsträt också så att, Nej det är klart det blir Men de har väl liksom blandat gett lite, Känns det som hittills under säsongen Ja men absolut De har ju också uh, förstärkt lite Köpte Axel Lindahl från Kalmar uh, Sin borstnits tillbaka Från Pung Kile um, Ja men man kan väl säga så här, det, det som är lite jobbigt nu eh, med de här två hemmamatcherna vi har det är att vi befinner oss ju egentligen i en tabellposition där, där man måste vinna matcherna på hemmaplan. Exakt så. Mm. Och det är ju inte så jävla lätt att göra på beställning mot den typen av motstånd. Givet hur det har sett ut hittills. Nej, verkligen inte. Eh, och det är det som är liksom farhågan. Vi måste ju börja vinna matcher och gärna liksom redan från start så vi vill ju ta tre poäng och nästan så här behöver att ta tre poäng mot häcken för att få en bra känsla in i höstsäsongen men det är ju otroligt liksom svårt att kunna kräva det ändå även om det är hemmaplan ja. och sen ännu viktigare blir vi egentligen i liksom ett här beläget alltså att vi har Norrköping hemma ja. helgen efter ja. innan Precis. vi är i Göteborg borta ja. så. Häcken är ju en måndagsmatch ja. och sen följer vi upp med Norrköping sunda hemma Yes. Och det känns som en jävla ångestladdad tillställning. De är ett underpresterande gäng. Det känns som det är lite fritt fall och allmänt kaos och missnöjd där nere. De kommer väl ändå säkert att komma med hyfsat mycket folk får man förmoda. Ja, det kan man väl tro. Eh, det är ganska nära. Exakt. Ja, de, de, de, det är väl upp till bevis om de. de är någonting att ha eller inte. Men, men eh, ja, den, den matchen ger ju en så här, vi måste ju ta poäng i alla matcher kort sagt, vi måste ta poäng från vid alla möjliga tillfällen så man kan inte säga så här att det är okej okay att förlora hemma mot häcken för det är det inte, Nej. men man kan på något vis ja, vinner vi inte mot Norrköping hemma, då är det jävligt jobbigt mm. Ja då blir det jävligt svårt Men så det, alltså, alltså fortsätter vi om vi bara ger en liten skillnad så tror jag att vi kommer kunna vinna båda de där, alltså, spelmässigt vi har ju ja, överlag, men också hemma, varit... Vi har ju varit väldigt bra. Får vi bara inbollarna bollarna så, så, så, så... Jag kan inte tänka mig att det är så svårt. Eller? Nej, Fast jag, tänker jag vet nu? inte. Jag tycker ju... Alltså jag tycker att vi kan hamna i det här. Alltså vi, vi, vi är i en sån jävla prekär situation att det går liksom inte att luta sig mot ja, spelet har sett bra ut, vi har gjort det fint. Liksom, bara målet kommer. Det. Vi måste få in bollarna. Exakt, och vi, och, vi, och vi måste börja vinna till vilket jävla pris som helst. Eh, och det är också därför jag kan bli så här förbannad över såna här saker som att vi inte är cyniska nog ut på planen att Ja, men, och det, det handlar om allt från att vi låter motståndaren så här, liksom, diktera rytmen i matcherna. Ja, men vi har ju alla sett och kommenterat det här att när vi har börjat i rasande fart så blir det de här liksom, målvaktsavbrotten kring minut 20 för att de ska samla ihop sig. Ja. Vi står snällt lite utspridda och dricker vatten. När, när Djurgården får straff så tar det tio minuter För det är liksom två veteraner som står och tjabbar med domaren Varför går liksom ingen Varför går inte Simon Johansson och fram till domaren Och säger vad fan håller ni på med Blocka plocka bollen lägger den på straffpunkten vet, Visar på något vis att det här accepterar vi inte eh, Och svaret vet vi ju För vi är inte erfarna nog Vi har inte varit på den här nivån Men det kommer att alltså, Om vi inte lär oss det där jävligt kvickt Då kommer vi inte ta poäng Nej, alltså jag förstår, eller jag håller till viss del med om det, är, alltså det går inte att styras sig blind på hur vi har spelat när vi inte tar poängen. Så är det ju självklart. Samtidigt, alltså, har vi ändå alltså, sett över säsongen, alltså, då, då tycker jag ändå att alltså, vi ska fortsätta spela ganska mycket likt som vi har gjort. Jag tror inte, jag, jag har svårt att se liksom hur vi ska kunna vi skapar målchanserna för att vinna matcher. Jag ser liksom inte vad vi ska göra. Alltså, jag vet inte vad vi ska ändra på liksom taktiskt för att göra mål när väl chansen dyker upp. Det vet jag inte heller. Men det, det vi behöver göra är ju att göra mål och, ja. och vinna matcher. Så det är bara en på. liten sak att ändra på. Ja, men det, det, annars kommer vi liksom inte Nej, att göra att... den här serien. Och jag förstår precis vad du menar Fredrik. För att det är så här. Eh, det, det, det är liksom på något sätt ibland känns det himla lätt att liksom kunna eh, ta de svåra domsluten liksom mot oss för att, för att man får aldrig någon skit för det. Alltså liksom, till exempel den offsiden mot Malmö. Eh, ja men det, Jag tror inte det var någon som protesterade mot den fast det, det borde liksom vara en solklar offside. site borde, borde, Domaren borde ha omringats ja. Domaren borde liksom ha så här, fått sina fiskar varma Men det får man inte för Precis. att det är så enkelt och, och även om det beslutet inte ändras Så har man då liksom så här puttat liksom den här stora stenen I rätt riktning lite för nästa beslut liksom. ja. Men, men det här var faktiskt en av de saker jag, jag pratade en del med, med Kalle om efter, efter träningen. Och han höll med om att vi liksom inte är cyniska nog. Eh, och han menar liksom att det handlar om så här: vad vi, vad vi har för typ av spelare i truppen och att vi inte är vana med det här. Men sen sa han också att <hör> även om vi skulle vara liksom mer cyniska, så är det så. Liksom, det här är på något vis nykomlingens lott. Alltså att uh, man kommer att bli hårt straffad och ganska lite belönad. Ja, det kan jag köpa. Uh, och jag, jag tror att han har rätt i det. Och det verkar liksom också vara någonting som på något vis närmast kommuniceras från domarhåll. Liksom, att inte säga att ni kommer bli missgynnade. Men jag vet, det, är, det är så här det ser ut. kan är... visa att Kalla har sett statistik på det. <laughs> jag vet inte. Men, men, men oavsett vilket så här, är det så att och då, då tycks det som att då, kan, då har de säkert fattat det här beslutet att då lägger vi inte krut på det. Eh, och med det menar jag men jag tror till exempel vad gäller alltså som är eh, mot Malmö där, när det är solklar offside då, då tror jag att eh, där håller alla med om att man måste protestera men man kan också förstå varför man inte gör det för man är i ögonblicket ja. är mest frustrerad över att man släppte in bollen och ja. så vidare. Då. Men, men i alla fall så det, det måste ske en attitydförändring. Mm. Det måste till någonting som, som gör att det blir jävligt mycket svårare att liksom skapa sig övertag mot oss. Nej, nej, jag, jag reagerade lite grann bara igår eh, i slutet av matchen när det var någon i VSK som gjorde en sentackling. Eh, det började gapas från Sirius håll eh, om att det var bara en vanlig träningsmatch. Eh, och där kände jag lite där och då. För då var det liksom ingen riktig från VSK som klev fram och mötte upp liksom där. Eh, så det kan jag köpa samtidigt. Nej, det reglade också på att ja. bara se åt han. Och, och då du såg du ut från er i första ja, halvlek. Exakt, exakt. För de hade också så här. Så, så, så, så där håller jag med. Och sen tycker jag men ja, alltså så här, Sen står jag kvar vid, så här, spelmässigt tycker jag inte. Alltså det är för mig är det lite olika saker. Alltså attityd kan vi förändra. Spelmässigt jag tror jag inte vi behöver förändra oss så mycket. Ja, vi kan ju säga så här. Vi ligger sist i serien på åtta ja. poäng. Någonting måste förändras. Annars åker vi ur så sjunger om det. Eh, men, men det här jag tycker att det vi pratar om nu. Det, det är så här. Det, det fångar ju upp det som är lite speciellt med den här säsongen. Att eh, det är ju jävligt underbart. Och egentligen ganska otroligt. Givet var vi ligger någonstans. Så har vi liksom en så här positiv publiktillväxt. Vi har liksom haft stor, bra publiksiffror när vi har liksom legat i väldigt utsatt läge mot liksom rena skitlag. Att, liksom att vi var 5 och tre hemma mot Värnamo. Alltså det, det är otroligt imponerande. Också om man tittar på hur det såg ut när vi var i Allsvenskan senast. Och, och givetvis att vi vet hur liksom svårflörtad marginalpubliken i Västerås är. Om man tänker på liksom vilken så här stämning det har varit också. Eh, att eh, vi har hållit trycket uppe och ja, men det, det har varit liksom en del missnöjesyttringar på läktaren och det var liksom det här snacket med Kalle och Simon efter och matchen Men sen var det på något vis som att i de matcherna som följde på det så, så valde liksom hela den aktiva supporterdelen att stutta laget fullt ut. Och det är väldigt, väldigt bra och det ska vi fortsätta göra samtidigt så är det ju också liksom, fan det, det är något märkligt i det här vi ligger toxiskt men det är det, alltså den här säsongen känns ju, alltså vår säsong hittills känns ju inte normal eller rimlig på så många sätt alltså det, det känns ju som att det är en abnormalitet att spela så här och få ut så lite jo men inget av det där har ju något värde om vi åker ur, nej så att, äh, ja vi, det, det är väl det här vi kommer få kämpa med när vi står där mot häcken på måndag, den 8 :e juli Så är det, och som vanligt så uppmanar vi väl alla gå på matcherna Gå <laughs> ja, på det... häcken Gå på Norrköping hemma Och sen ska, -Göt Göteborg. sen ska man åka till Göteborg två helger i Ja. Och sen åk på häcken igen. Åk på allt, gör ja. allt, fan ge hjärnet Heja sport Nu kör vi framåt, vi ska, vi ska klara oss Så är det bara Heja sport Heja sport Heja sport